Четверте. Коли о півдні 24-го М спускається сходами, то бачить на шматку печінки личинок і мух. Вона з огидою та жахом дивиться, як вони повзають по колись ідеальному шматку м'яса. Їм просто нема звідки з'явитися так швидко, їм взагалі нема від чого там з'являтися. Вона мітлою штовхає м'ясо до проходу. І хоча Елен виглядає виснаженою, тріщини на губах кровоточать, а колір обличчя глиняний, вона знову блокує ногою дверця та годівниці. Емді стає з кишені фартуха пляшку води і радіє тому, як дівчина на неї дивиться. І коли її язик висувається в марній спробі змочити пересохлі губи, це також чудово. «Беріть, Елен, скиньте хробаків і їжте, тоді я дам вам води». Якусь мить їй здається, що вперта дівчина ось ось поступиться, але вона каже те, що завжди Я веганка. Ти сука, ось хто ти. Емілі ледве стримується, щоб не сказати це вголос. Вона просто біситься. На додачу вона півночі не спала, дякуючи клятому радикуліту. Нахабна, мудра сука, чорна сука. Вона опускається на одне коліно, спина пряма, не так боляче, і бере тарілку. Вона не в змозі придушити тихий зойко гиди, коли бачить, що на зап'ясті звивається личинка. Вона несе тарілку нагору, не оглядаючись. Родді сидить за кухонним столом, читає монографію і жує мікс гранованої скляної миски. Він піднімає очі, знімає окуляри для читання і масажує крила носа. Ні. Ні. Гаразд. Хочеш, я віднесу їй останній шматок? Я бачу, як у тебе болить спина. Зі мною все гаразд. Можеш і Ем М нахиляє тарілку. Гнела печінка зі стислим звуком. Плуд скочується в раковину. На передпліччі ще один хробак. Вона змітає його і короткими різкими ударами виделки проштовхує зіпсоване м'ясо у отвір утилізатора. «Спокійніше, – каже Родді. – Спокійно, М. Ми знали, що це колись станеться. Але якщо вона не їсть, це означає, що нам потрібна заміна. Надто рано. Ми будемо надзвичайно обережні. Я не можу бачити тебе такою нещасною. Крім того, у мене може з'явитися можливість». М повертається до нього. «Вона мене дратує». «Ніщо так не пом'якшує гнів, як роздратування, моя люба», – подумки промовляє Родді. «Ти сердишся, і я думаю, що дівчина це знає. Можливо, вона також знає, що твій гнів – то єдиний спосіб помститися, на який вона може розраховувати». Нічого з цього він не каже вголос, лише дивиться на неї тими очима, які вона завжди любила. Без сили не любити навіть після стількох років. Він підводиться, обіймає її за плечі і цілує в щоку. «Бідолашна моя, Ем, мені шкода, що тобі боляче, і шкода, що ти мусиш чекати». Вона дарує йому посмішку, яку він завжди любив. Був безпорадний не любити. Навіть зараз, із глибшими зморшками навколо очей і в кутиках рота. «В нас все вийде». Вона вмикає утилізатор, який видає голодний скрегіт, дуже подібний до звуку подрібнювача у підвалі. Потім дістає з холодильника свіжий шматок печінки. «Ти впевнена, що не хочеш, щоб я його заніс?» – запитує Родді. «Впевнена». П'яте. У підвалі М ставить тарілку з печінкою на підлогу. Поруч – пляшку води Дасані. Елен Креслов встає з футона і блокує дверцята боком ступні, перш ніж Ем встигає ухопити мітлу. Вона знову каже, я веганка. Гадаю, ми це вже встановили, каже Ем. Подумайте ще раз, це ваш останній шанс. Елен дивиться на М ем глибоко запалими очима і усміхається. Її губи розкриваються і кровоточать, вона говорить тихо, без емоцій. Не бреши мені, жінко. Я не мала шансів, щойно прокинулася. Шосте. Наступного дня з'являється Родді. Він одягнений у свою улюблену спортивну куртку, котру він завжди вдягав на з'їзди і симпозіуми, де виступав з доповідями. Він бачив на моніторі, що печінка стоїть поза проходом, але тарілку переміщено. Вони зем спостерігали, як дівчина лягає на бік, притиснувшись плечем до град, і намагається дотягнутися до води. Звичайно, не дотягується. Родді тримає витребуваний салат. Зазвичай він ніколи не дражнив би тварину в клітці, але ця дівчина справді розлютила його. Справа не тільки в її непохитному спокої. Це марна трата часу. — Незаправлений. Нам не хочеться порушувати ваші принципи харчування. Він ставить миску з салатом, помічаючи в її очах чисту жагу. Він штовхає салат до дверцят мітлою. Можна дозволити їй з'їсти те, чого вона бажає, перш ніж позбавити страждань. Але він все обдумав і вирішив не дозволяти. Вона розлютила Емілі. Салат просунуто до клітки. Вона бере його до рук. «Дякую вам». Її очі розширюються, коли вона бачить, як він занурює руку до кишені спортивної куртки. 38-й калібр. Не дуже гучно. Підвал звукоізольований. Він стріляє їй у груди. Миска випадає з її рук і розбивається. Розкочуються томати чері. Дівчина починає сповзати донизу, він простягає руку крізь грати і пускає ще одну кулю їй у маківку, щоб бути певним. «Марно тратство, констатує він, – не кажучи вже про безлад, який потрібно буде прибрати.